ישעיה, פרק נ"ו. כה אמר אדוני, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להגלות. אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. ואל יאמר בן הנחר הנלווה אל אדוני למור, הבדל יבדילני, אדוני, מעל עמו, ועל יאמר הסריס, הן אני עץ <אץ> יבש. כי חו אמר אדוני, לסריסים אשר ישמרו את שפתותיי, ובחרו באשר חפצתי, ומחזיקים בבריתי, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו, אשר לא יכרת. ובני הנחר הנלווים על אדוני לשרתו, ולאהבה את שם אדוני, להיות לו לעבדים, כל שומר שבת מחללו, ומחזיקים בבריתי, והביאותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם לא וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. נאום אדוני אלוהים מקבץ נדחי ישראל, עוד אקבץ עליו לנקבציו. כל חייתו שדי, עטהו, לאכול כל חייתו ביער. צופיו עיוורים כולם, לא ידעו, כולם כלבים אילמים, לא יוכלו לנבוח, הוזים, שוכבים, אוהבי לנום. והכלבים, עזי נפש, לא ידעו שובעה, והם הרועים לא ידעו הבין, כולם לדרכם פנו, איש לביצעו מקצהו. הטי הוא, אקחה יין ונשבעה שכר, והיה חזה יום אחר גדול יתר מאוד.